Ezkoako batzak nagusiak luj komunalien kudeak eta du alanola nola mendiarena, horrez gain egiko etxeekin ere elkahlanean haritzen da batzaja. Auteskundeetan pasatu den zehendak, sail nagusietan batzajean ean egiguzien ordezkaritzaren lantzea eta ibajaren hustearen saiestea izanenditu. Bezalde, mugaz gaindiko hagemanen bulzatzea ere mu helburu importantzat ematen dute batzakide, josue badamagungu lanean, irati inguruan bai eperralde eta bai ebaldeko loa iren artean pose, lan, e, lanak egiten Siberua, Garazi, Zarekto eta asko artean irati pizkate gutzatzeko bai ez, ezakarrike turismo maia bai eta beste harlo guztietan bai, basointzan, gintzan, abelsain ekonomian eta bueno proiektu bat orkestu gu Europan e, protekta delako e, horretan eta horrek Pirineo etako lehentasunen eztabadattzea eta lanttzea ibajezperdineen artean kokatzen dute ezkoako batzakk nagusiko kideek. Hauek Nafajoako gobenuari araraztea bejezkottzat da ukatela Josu SBG. Gai inportantezia izango da Nafarako Gobernnorekin za ez berreninitzako maila bate osatzea. bai. Iterikoki upenek alderdiak pirineoa eh, ahaztu egin da eta batertuak izan grab betianik historikoki, eta orain pues bueno la que eta, Kim de bueno le ya kontaktuak e, izan ditugu beren hor asteekin bai hori osatzea dirinuak dituan zeltasunak eta ostepo guztiak konpontzeko edo bentzat alden neurrian